Tervetuloa, ystävämme. No niin, aloitetaan pikkasen normaalimmalla kyllä. Tervetuloa Farmisarja-podcastin pari Joni Pakarinen äänessä tässä kohtaa. Farmisarja on uusi podcast, se on uusi siinä mielessä, että sitä on tehty tällä hetkellä 18 sekunnin verran tallennukseen. Farmisarja tämä on siksi, että... Tämä, tämä on se pohja, mistä aloitetaan rakentamaan ja yritetään sitten jollain lailla kiivetä sarjatasoja ylöspäin ja jollain lailla äh, selviytyä tuonne median äh, kunnolla kuuluviin niin sanotusti. Ähm, tämä on ensimmäisen kauden ensimmäinen jakso. On pakko aina sanoa ensimmäinen kausi, koska se on lupaus, eli meidän tapauksessa toive jatkosta. Kukaan tästä ei maksa vielä tällä kertaa, mutta... mutta tuota, jos te tunnette jotain rikkaita ihmisiä, niin pyytäkää heitä kaivamaan kuveetta, niin Tämä niin on se pilotti, mitä aina sitten esitellään, että tästä lähdetään liikkeelle. Joo, mutta nykypäivänähän kaikki esitellään sillä tavalla, että on ensimmäinen kausi ja ensimmäinen jakso, niin kyllä meidänkin pitää pystyä, pystyä semmoiseen äänessä tässä äh, Jyväskylässä. Niin, Farmiin siihen nimeen liittyy myös se, että kun ollaan Jyväskylässä, niin Jyväskylähän on to, tunnettu siitä, että tämä on semmoinen ja ja... ja maanmuokkaajain kehto, jolla puhutaan hyvinkin farmitoiminnasta, ja tämä on myös siksi farmisarja, koska paikallinen jääurheiluseura myös toimii hyvässä yhteistyössä maanmuokkauskoneiden ja muiden traktorin aiheisten vehkeiden, <tos> vehkeiden kanssa. Ähm, Jere Korkalainen, toimittaja herra, tekee töitä useammallekin taholle jatkoa ja näin viimeisenä, ei ole tarkoitus tuoda, tuoda niitä nyt niin hirveästi esiin, mitä, mitä kukakin tekee, mutta kuitenkin taustoja, taustoja on hyvä tuoda esille. Podcast, tämän podcastin ajatuksena on keskustella urheilusta, politiikasta, musiikista, mitä, mitä ikinä keksitään, mutta muistetaan se, että ollaan hokitero ja jalitsojonneja on kirjoittanut tänne muistiinpanoihin ja se, se tulee kuulumaan tässä. Ja... Niin, Jere, millä mieli? Eihän tässä mitään ihmeellistä, aina uudet projektit on mielenkiintoisia ja sellainen tosiaan tässä on käsillä varsin niin kuin laadukkaassa seurassa. Tässä on se hauska juttu, että, että meillä on myös yhteys Viroon ja siis kaikilla vakavasti otettavilla ohjelmillahan täytyy olla yhteys etelänaapurimme tätä Tämä katkesi jo tämä yhteys, mutta meillä on kolmas jäsen. Turo Teittinen pääsee ääneen, ääneen nyt. Terve, Turo. Tere, tere. Sieltä. sieltä. Sä, sä oot oppinut kansainvälisiä kieliäkin sieltä. Turo, tässä käytiin itse asiassa vähän meidän esittelyjä läpi, että ketä, ketä kukin on. Ja Turo Teittinen on meidän järjeääni. Hän on, hän on kaksinkertainen maisterikohta ja hän vahtii meitä senioriteetillaan. Vakaasti, koska puhuttiin tässä äsken, että tämän podcastin ajatuksena on politiikasta, musiikista, miten ikinä puhuminen, mutta muistettakoon se, että olemme Hokitero ja Jalitso, Jonne, niin sinä ainakin kuulut molempiin vai kuinka? Ehdottomasti. Mikä sun ajatus on, tämmöset, mitä järkeä tämmöisen podcastin tekemisessä Koska tänään yritin perustella aamulla vielä. heräämistä silläni. En tiedä vielä, mitä, te, mitä järkeitä on tekemisessä, mutta tämän kuuntelemisessa on ainakin järkeä, koska et tykkään kuunnella podcasteja aina kun urheilen, niin se on, eli siis todella harvoin. Niin, kyllähän tämmöisen kuuntelemisessa on järkeä jonkun, näitä on pakko tehdäkin. Niin, niin valmentajat valmentaa ja urheilijat urheilijat. Hmm. Niin, joku sanoo, että näitä on kiva, kun on ryypä tässä, mutta... Itse kuuntele enemmän musiikkia ja jotain mistä tulee hyvää mieliä. niin Mikke Suopura sanoi, että on kivaa kuunnella pyykkiä viikatessa näitä, niin ehkä no. sekin kuuntelee tästä. No se on ihan totta, se on ihan totta, se, uh, uskottakoon tässä, tässä tilanteessa, se on aina. Uh, Muistinpäin, lukee tässä kautta Turoa dissataan ja kerrotaan miten homma käy, mutta koska Turo on linjoilla, niin ei tietenkään lähdetä, lähdetä sellais sellaiseen, mutta... Äh, niin, tämä on Farmisarja, ensimmäinen kausi, ensimmäinen jakso, tästä lähdetään eteenpäin. Farmisarja, podcast, toden totta olet vieläkin, vieläkin kuulolla ja pidän sitä kohtalaisena yllätyksenä tässä kohtaa, koska olen yllättynyt siitä itsekin, että mihin, mihin asti tässä on päästy. Nauhoituspaikka tällä hetkellä on Hyväskylän kävelykadun reunusta, Nauhaa meillä on ainakin yli 10 tuntia vielä aikaa, joten materiaalia on paljon, oli laatu minkälaista tahansa. Se kuitenkin täytyy myöntää, että yhteys meillä on myös eteläiseen Naapurimme Viroon, jossa Turvateittinen jahtaa maailman mestaruutta. Ja Jere Korkalainen on seurassani, minun nimi on siis Joni Pakarinen se muistutettakoon. Media rooli urheilussa, se on meidän puheenaihe oikeastaan tämä ensimmäisen jakso osalta. Mietitään sitä, että mitä media ehkä on tällä hetkellä. Media kuitenkin on sosiaalisen median myötä jonkun verran muuttunut ja se kynnys päästä julki on madaltunut voimakkaasti ja Käydään läpi, että minkälaisia ilmiöitä tuon median ja me, median toiminnan ja toisaalta sitten ää, näillä kohteilla, kenestä kirjoitetaan. Eli tässä tapauksessa, kun puhutaan hokiteroista, niin käydään aika vahvasti jääkiekon kautta tätä media-asiaa läpi ja se mitä meillä osaamista itse kenelläkin tai mielipiteitä tai luuloja näistä asioista on, niin ne tuodaan nyt tässä esille. esille. Nämä eivät ole absoluuttista faktaa, mutta nämä ovat meidän näkemyksiä näistä asioista. Jere, oikeastaan olit innokkain siinä mediaroolin käsittelyssä, käsittelyssä ja, ja, ja oikeastaan toi aika, aika laadukkaastikin tämän rungon esille. Oliko Oliko sulla si siinä joku ponne, mistä tämä lähti, tämä koko ajatus että tätä käytös läpi? No oikeastaan haluan ihan ensimmäiseksi hypätä vielä hetkeksi vähän sivuraiteille ja puhu tuosta, kun sanoit, että oot että on päästy tähän asti. Niin onhan tämä tavallaan siinä mielessä yllättävää, että tästä podcastista taittiin ensimmäisen kerran puhua joskus kaksi vuotta sitten. Ja Kyllä. Nyt tosiaan ollaan tässä pisteessä, tämä alkaa, niin tässä on mm. niinku tämmöinen pitkän valmistautumisen niinku multihuipentuma. Mutta joo, siis tosiaan tuosta roolista ylipäätään tästä. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu minun mielestä omana median edustajana myöskin, ja siitä haluaisin ehkä senkin takia vähän keskustella, että se on kuitenkin aika merkittävässäkin roolissa tuo media nykypäivänä, ja se suhde ylipäätään niin lukijoihin ja joukkoisiin, ja kenen stentikinä kirjoitetaankaan, niin siinä se ei välttämättä aina ole ihan niin selkeää kuin aina voisi äkkiä kuvitella. Niin, se on ehkä meille kaikille, ketkä tämä ääressä tällä hetkellä työsk työskentelee tämän podcastin ääressä siis, niin se on ehkä selkeytynyt tällä hetkellä, että, että se ei ihan koko totuutta ole mitä aina missäkin kirjoitetaan ja sitä, että on mielipiteitä ja on, on sitten toisaalta taas niin sävyjä monenlaisia mediassa, varsinkin kun tiedetään paljon juttuja jo ennen kuin niitä kirjoit kirjoitetaan. Ja sitten, sitten siinä taas toisaalta ehkä näkyy ne nyanssit itse keneltäkin. Miten Turo teitti sillä valmentajakokemusta nimenomaan varsinkin... Hetkinen B juniori-ikäisistä jupi organisaatiossa niin tuo media sillä puolella, oliko siitä jo teidän juniori valmennettavien ikäisenä, ikäisenä jonkunlaista käytänteitä tai asenteita mediakohtaan, tai, tai kävittekö läpi kuinka paljon tuota mediaa? No sanotaan, että kyllähän se tämmöisen perinteisen median rooli vielä siinä tuossa junnuvaiheessa aika pieni, mutta kyllähän näillä esimerkiksi niin maajoukkuepelaajat, niin kyllähän heidän kanssaan sitä asiaa käydään läpi, että miten, miten siihen mediaan pitää suhtautua ja miten, miten näihin lähestymisiin varautua. Ja sitten yksi mediaosa-alue on tietysti nykyään tämä somehomma, some niin kyllä me sitä käytiin aika paljonkin läpi. Että että mitä se tarkoittaa ja miten, mitä asioita pitää miettiä. Nyt tosiaan on täällä Viroissa näiden viroalle 20-luvun maajoukkueen kanssa ja täällä, niin täällähän nyt on menossa jonkinlainen jääkiekko buumi, kun meillä on mennyt pelit hyvin. Ja täällä on käyty tosi paljon keskustelua siitä, että mitä asioita esimerkiksi vaikka Instagramiin voi päivittää tai millaista jutuista kannattaa Twitterissä tai Facebookissa keskustella ja miten niihin ottaa kantaa. Meillä on erikseen täällä esimerkiksi media vastaava koko. Käy kaikki tämmöiset asiat pelaajien kanssa läpi ja pelaajia haastatellaan erää tavalla peleihin. Että kyllä, kyllä se on semmoinen asia, mitä jo aika nuoresta pitääkin asti opetellaan. Niin, ehkä siis vähän tuossa noin itäkin kun mä olin tuolla alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa mukana ja sielläkin jonkun verran puhuttiin tästä median roolista. Että totta kai henkin joukkueella oli aika paljon semmoista mediavalmennusta, koska se myllekkä siellä kuitenkin aika kovaa, kun kansainvälisesti on nyt vähän monestakin maailman, Maailman kolkasta ja tietysti nyt ennen kaikkea tuolta Pohjois-Amerikasta, että esimerkiksi Kaapu Kakko ymmärrettävästi kovassakin pyörityksessä, mutta semmoista niin mieti esimerkiksi aika paljon, mistä sielläkin oli puhetta, että kun haluttaisiin ehkä antaa semmoista tietynlaista, en mä tiedä onko se kieltoa, mutta suositusta, että ei kannata medioita lukea että siellä annetaan niin paljon sitä raippaa tai positiivista, että siihen voi olla aika vaikea suhtautua joukkueen, niin minkälaisia mietteitä sulla on turoa tästä, että annetaan suosituksia siihen, että ei mediaa luettaisi? Niin Turollahan kasvattaja kasvattajanäkemyskin tähän, tähän asiaan ihan opiskelu, opiskelujinkin myötä. Kyllä ja myös kotiolojen. <sum> niin työ. sekin vielä. Joo, tota... No, itse vastustan niin sitä semmoista kieltoa. Tämä on semmoinen asia, mistä me ollaan täällä puhuttu. Täällä on paljon suomalaisia valmentajia. Tämä Viron valmennustappi on kokonaan itse asiassa Jyväskyläläinen. Me ollaan tästä täällä käyty tätä ajankohtaista Jyväskyläläistä valmennusasiaakin läpi, kun Lauri Meri sai lähteen. Ja hän muun muassa otti kantaa jossain, jossain haastattelussa siihen, että ei ole lukenut mitään juttuja mediasta, teki päätöksen, että ei, ei lue mitään mitään, mitä hänestä tai seurasta tai joukkueesta kirjoitetaan sinä aikana, kun on, on niin tuossa vastuussa. Mä en ihan sitä, en, en niin itse toimisi niin, enkä myöskään ihan ehkä ymmärrä sitä semmoista ehdotonta kieltoa. Mun mielestä se vaatii valmentajalta tai pelaajalta semmoista tietynlaista omaa henkistä vahvuutta, että kyllä, ne, kyllä kannattaa olla tietoinen siitä, että mistä asioista keskustellaan. Siitä voi joskus vaikka jopa ihan oppia jotain ja tulee joku uusi ajatuskin siihen omaan toimintaan, mutta siinä pitää olla sen verran henkisesti vahva, että ei lähde se omaa toiminta kimpoilemaan liikaa sen mukaan, mitä kirjoitetaan, että just niin kuin Jere sanoi, niin voi tulla ihan silmittömästi posia tai sitten varmaan tappiohetkellä tulee mieletön kuraalasti, niin ei, eihän kukaan ole koskaan niin huono tai hyvä kuin mitä susta kirjoitetaan, eikä ne yksittäiset pelit sitä pelaajan tai valmentajan osaamiseen, niin ei ne nyt ihan hirveästi siihen vaikuta, että sillä lailla pitää olla vahva, mutta en, mä en kannata sitä, että kielletään. Jos ajatellaan tätä nykyistä tämmöistä sukupolvea, mikä tässä nyt, Operoi, vaikka näissä 20 kisoissa, puhutaan sitten Suomesta tai Kanadasta tai Virosta, niin tämä sukupolvi on suunnilleen sama, niin niille se sosiaalinen media, esimerkiksi se läsnäolo siellä, niin se on sitä ihan arkipäivää. Niin jos se lähetetään heiltä kieltämään, niin mä väitän, että sillä on enemmän negatiivinen vaikutus kuin, kuin sitten positiivinen. Niin tosiaan tuostakin oli siellä alle 20. kisoissa muun muassa puhe, että jutun juttua ei lueta, mutta silti tuntuu, että kuitenkin asioista ollaan aika hyvin kärryillä, niin sekin on sinällään ihan mielenkiintoinen näkökulma siihen asiaan, että minkä verran sitä oikeasti seurataan. Niin mulla on jotenkin noihin, niin, noihin liittyen on semmoinen, just kun Turo otti hienosti Lauri Merikivi esiin, mutta en mä silti, vaikka hän sanoo niin, että, ole, että hän on tehnyt päätöksiä olla lukematta, Tämä on mun mielipide. Lauri Merikivi voi olla, että hän oli re rehellinen se asian kanssa, mutta mun mielestä se ei millään tavalla voi olla totta. Vuonna 2018-2019 hän ei montaa peliä ehtinyt valmentaa, valmentaa, mutta joka tapauksessa se menee vähän niin, niin kuin Turokin sanoit, että, että se on sellaista niin arkipäivää se kaiken selaaminen, että tulehan ne sieltä väkisinkin jollain tasolla esille ja kuitenkin perheellinen ihminen, niin jotenkin kuvittelisi, että ei heidän siellä, siellä perheessäkään voi olla immuuni sille, mitä puhutaan. Koska kuitenkin, jos mietitään sitä, niin on kuitenkin aika merkittävä, nyt jos käydään tätä, tätä kyseistä keissiä, niin on Jyväskylässä aika merkittävä puheenaihe, liekö jopa merkittävin yksittäinen puheenaihe, mistä puhutaan, puhutaan niin vuodesta toiseen. On toki hankkeita, jotka kiinnostaa ja näin poispäin, mutta kuitenkin semmoinen pysyvä puheenaihe. Ehkä tämä on vielä osoittanut sen tosi voimakkaasti, kun täällä nyt on semmoinen hässäkkä. Näistä mediakieloista ja muista tuli mieleen esimerkiksi suuresti rakastamani päävalmentaja Pekka Virta. Muista aikanaan Samu Perhonen pelasi kalpa kalpassa ja siinä oli joku semmoinen tilanne, että että Perhonen vaihdettiin maalilta pois vähän jännittävässä paikassa, tai vaihtoehtoisesti jätettiin vielä maalille pitkäksi aikaa, ja, ja, ja Pekka Virta antoi jonkun sen sukuisen kritiikin Samu Perhosen, jonka jälkeen otsikoitiin vahvasti. Muistaakseni jopa netin puolella oli nämä vain nämä kirjoittelut, että Samu Perhonen heitettiin bussin alle. Ja seuraavana päivänä, muistaakseni jo kalpalla pelikalpa voitti Samu Perhonen Pelasi todella hyvän pelin ja Pekka Virran kommentti oli kohtuullisen kylmäävästi sen pelin jälkeen, että hienosti Kampes Samu Perhonenkin itsensä pussialta takaisin peliin mukaan. Eli siinä ainakin käytettiin jopa voimana sitä nimenomaan sitä kritiikkiä. Kyllä tässä puhuttiin Pekka Virrasta, niin mä nostan toisen samaan kaliberi, hahmo esiin, eli Paavo Väyrysen. Paavo Väyrynenhän puhuu media-pelistä aina, niin kyllä mm. jos on taitava ja niin kyllä se osaa käyttää sitä mediaa sillä lailla hyväksi, että saa esimerkiksi viestiä vieteä vaikka pelaajille. Sitä kautta idea on sitä mieltä, että se, se pelaajien teilaaminen mediassa ei ole koskaan järkevää, ei välttämättä myöskään se, se kehuuminen, niin kuin yksittäisten pelaajien kehuuminen, ehkä joukkueen kehuuminen vielä menee, mutta yksittäisiä pelaajia ehkä ei kannata nostaa. Mutta tietynlaisen viestin vieminen sen median kautta niin se on mun mielestä valmentajalta vaan hyvä taito olla olemassa. Mutta tuohon ehkä sanoisin, että taas median näkökulmasta, että tuossa tulee taas juuhu, just ehkä siihen, missä mediankin kannattaa osalta olla kriittinen, että kun ne on kuitenkin aina eri asioita, mitä niin joukkueesta syötetään vaikka jostain asiasta, versus se, että mikä se totuus siitä asiasta on, niin siinä se kriittisyys on myöskin avainasemassa. Se tuo, kun sanoit sitä, että yksittäisiä pelaajia kehuuta, mä jotenkin mietin sitä, että kun no joukkueet kuitenkin, vaikka jos jääkekon puolta nyt miettii, niin ne elää aika vahvasti markkinointia, ne on liiketaloudellisia yksiköitä, yrityksiä, jotka markkinoi omaa tuotettaan. Ja on urheilupuoli, ymmärrän sen sinänsä, sinänsä, mutta urheilupuolta ei ole, jos ei ole liiketoimintapuolta. Jos ei ole kiinnostavia yksilöitä, joita fanit tulisi katsomaan, tämmöiset satunnaiset fanit, jotka tietyllä tavalla ehkä määrää kunkin joukkueen sen taloudellisen tuloksen, että on ne kausilippu, kausikortin ostajat, ja sitten on se irtolipun ostajat, jotka, no sanomattakin on selvää, että se on yleensä kalliimpi, niin nimenomaan ne persoonat, niin miksei niitä kannattaisi, tietysti ymmärrän junioripuolella, että ei niitä liikaa, liikaa ehkä tuoda, mutta, mutta sitten taas toisaalta en ymmärrä, miksei niitä yksilöitä voi nostaa esille? No tästä näkökulmasta varmasti voi, mutta kyllähän niin kuin valmentaja ensimmäinen intressi on kuitenkin voittaa, ja sitten sen, siihen voittamisen eteen tehdään kaikki. Ja periaatteessa kaikkien ratkaisujen pitäisi niin palvella sitä, että, että joukkue voittaa mahdollisimman paljon pelejä. Niin mä luulen, että aika monella valmentajalla on se ajatus, että ollaan vähän huolistaa ehkä siitä ryhmän dynaamiikasta ja siitä, miten se joukkue semmoinen tai tämmöinen henki, niin miten se kestää sitten sen, jos, jos valmentaja alkaa nostaa näitä yksilöitä Et Ei sen mun mielestä niin vakavaa jonkun pelin jälkeen sanoa, että joku pelaasi hyvin, mutta sitten siinäkin pitää olla jotenkin johdonmukainen ja ymmärtää tavallaan se, se, mikä vaikutus niillä omilla sanoilla sitten on. Tiedän, että pelaajissa on paljon semmoisia, ketkä on aika aika niin tarkkoja sitä omasta asemasta valmentajan silmissä. Ja jos esimerkiksi kokee itse, että on pelaannut todella hyvään peliin, ja valmentaja nostaa jonkun toisen yksilön sieltä sitten esiin, niin se tuntuu sitten joistakin pelaajista vähän siltä, että no, että se ei niin arvosta mun tekemistä tässä näin. Ja taas mikä on sitten sen vaikutus niin siihen vaikka seuraavaan peliin. Et sen takia ehkä vähän valmentajat on varovaisia sen, sen semmoisen yksilön kehumisen suhteen. Eli tässä pitäisi mennä semmoiseen... Hetkinen, mitä lusikoita jaettiin joskus ennen parhaan pelaajan palkinnon F-junioreissa e muistensa? Eikö jaettiin jotain joo, joo, kyllä, kyllä. Suksimisesta on pitkä, pitkä aika, ainakin suksilla suksimisesta niin, niin, niin. -tä, täytyy kyllä, sanoa, että ei, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin, eli se pitäisi jaka, jakautua jollain lailla tasaisesti, mutta tietysti aikuiset ihmiset varmasti ymmärtää, että saattaa lipsahtaa niin sanotun vittuilun puolellekin, jos, jos kehui jotakin, joka ei ole. Nämä on aika herkkiä persoonia monet näistä, näistä urheilijoista, ja ollaan niin siihen tosi pienet tekijät saattaa vaikuttaa, että miten se seuraava päivä kulkee, ja kyllä välillä tuntuu, että niin ollaan aika kaukana aikuisesta ihmisestä. Puhutaan sitten valmentajasta tai, tai pelaajasta, niin kyllä siellä on aika lapsellista toimintaa aika usein, usein näkee. Ja kyllä mun mielestä niin sitten tälleen niin kun kuuntelijana, kun kuuntelee vaikka valmentajan haastatteluja, tai jotain pelijärjestelmälehdistölaista, niin aika harvoin niissä nyt tulee niinku semmoista, että Jes, että olipa niinku innostavaa kuunnella tätä. Kyllähän se on sitä semmoista praasien toistelua, että oma peli, hyvä peli, vähän lisää liikettä huomenna. Et kyllä siinä niinku ollaan tosi varovaisia, ja se ei ne fraasit vaan toistuu, toistuu niinku päivästä ja pelistä toiseen, ja sen takia niissä ei harvoin niissä ole ihan hirveästi annettavaa. Tässä ollaan matkalla, ja seuraava peli on, on tärkeä yllättäen. Niin. Se matka on se, se jännittävää. Mulla on vähän erilainen käsitys syntynyt lehdistötilaisuuksista. Siis juutuupissa kävi ja tältä kuulosti yksi lehdistötilaisuus. Tämähän on käsittämätöntä toimintaa. Vittu, tää on niin käsittämätöntä toimintaa, että mä en saatana ymmärrä. Niin. Nämä on sitten niitä ääri... Ääripäitä. Mä oon monesti miettinyt, että lehdistötilaisuudet pitäisi oikeasti kieltää lailla. Mä sanonutkin sen monesti, monesti en radio ole sanonut sitä koskaan, mutta nyt sanon sen jul julkisestikin, että ne on oikeasti aika puisia. Mutta sitten taas toisaalta, nyt kun miettii sitä kuulia, joka on kuunnellut sen peli ehkä radiosta, kattonut sitä peliä ja sitten ottaa sen näkemyksen. Kun mietitään kuitenkin, että me kulutetaan, me kaikki kolme, ketkä tässä nyt ollaan äänessä, me kulutetaan nyt lajia todella paljon, nähdään todella paljon pelejä, nähdään niitä pelaajia, nähdään naama ilmeistä jo nähdään paljon enemmän, enemmän kuin jostain haastattelusta ehkä sanallisesti ja sanotaan riveille, kirjoitettuna saadaan irti, niin me ehkä ollaan siihen... Tavallaan puuduttu, mutta onko se sitä, että me ollaan siihen ehkä jo puuduttu niihin asioihin, kun me tiedetään jo to todennäköisesti ne kikaat. mutta sitten taas toiselle osa, se on puoli ruokaa, kun saa ne jälkikommentit vielä. No Tuossa tullaan mun mielestä taas ehkä siihen, taas missä punnitaan sitä mediankin näkökulmaa ja asennoitumista siihen asiaan. Nimittäin siinä sitten annetaan aika lailla tulkinta sille median jäsenelle siitä, että minkä verran antaa painoa niille sanoille versus sitten taas se, että minkä verran annetaan niille ilmeille ja miten painottaa niitä sanoja, koska sitten siitäkin kuitenkin tulee aina ihan erilainen kuva. Niin ja toisaalta jos laittaa monta lehdistötilaisuutta tilaisuutta peräkkäin, peräkkäin niin, niin, niin siitäkin saadaan jonkinlaisia ny nyanssieroja. Me ollaan nähty aika paljon nyt nimenomaan taas kerran Jypin niitä lehdistötilaisuuksia sieltä alakerra, alakerrasta käsiin, missä, missä pelaajakäytävällä ne on lehdistötilaisuudet aina ottelun jälkeen, Jypin kotiotottelun jälkeen järjestetään. Ja, ja nyt ne sitten tästä podcast-tallennushetkestä eteenpäin muuttuvat, kun Lauri Merikiveen tilalle tulee persoonan nimeltä Risto Duffa, jonka joka on yksi tämmöisistä persoonista, joita, jo, joita seurataan, koska hän osaa laittaa sanoja peräkkäin hauskaa järjestykseen ja varsin taitavasti ja varsin taitavissa tilanteissa. Joo ja kyllä. Mettiin niin sitä, että liikaa on pelattu kuitenkin aika monta kymmentä vuotta ja kuinka monta sataa ottelua vuosittain pelataan, kuinka monta sataa lehdistilaisuutta järjestetään, niin eihän tuommoisia viraali mikä toi Kotkaniemen avautuminen mestis ottelun jälkeissä lehdistilaisuissa, niin eihän niitä tuu, Että ne on ihan mm. Saattaa olla yksi, kaksi per kausi, kun siellä joku vähän innostuu enemmän, niin mitkä sitten lähtee ehkä, ehkä leviämään. Että kyllä se olisi mun mielestä hienoa, kun joku keksisi siihen jonkun uuden konseptin. Ja sitten noista Jyväskylän lehdistötilaisuuksista. mun mielestä myös kuulijana olisi ihan hirveän mukavaa, että vähän laitettaisiin valmentajille enemmän painetta. Nythän siinä Jari Jääskeläinen tai kukaan sen tilaisuuden vetää, niin kysyy yhden, kaksi kysymystä ja sen jälkeen valmentajat pääsee off the hook pois sitä koukusta, niin kun Jenkki sanoo, niin kyllä mun mielestä kannattaisi vähän enemmän antaa painetta ja koettaa vähän enemmän häräkkiä, kysellä vaikka kuntopyöräilystä tai jostain muusta. Itse asiassa eilen kuunteli Aura-aaltojen lähetystä TPS ilves jälkeinen lehdistötilaisuus, niin ei enempää eikä vähempää Aura-aaltoja kuin Juhani Tamminen kysyi Kalle Kaskiselta johtavien pelaajien perään, että keitä, keiltä odotetaan, Odotetaan enemmän ja ei Kaskisen vastaus mitenkään hänelle ollut semmoinen mediamainen, vaan kyllä siltä tuli aika tarkkaa ja rehdisti. Toki hän on persoonana muutenkin ehkä aika suoraviivainen, mitä, tai ainakin mikä kuva mulle on välittynyt TPSn päävalmentaja Kalle Kaskisesta. Se muuten täytyy sanoa, että annetaan krediitit Kajani Hokille ja heidän media-osastolle tuosta Mikael Kotkaniemen jutusta. Tietysti varmaan Kajani Rautomari-kerhollekin täytyy antaa jonkunlainen kiitos, koska... Joo, just, no. just menin täsmättää, että kyllähän myös otteluvalvoja ansaitsee ison kiitoksen siitä, että Kyllä. tällainen äiti tapahtui. Ja koska käsittääkseni ei ollut ihan ensimmäinen kerta kyseisen otteluvalvoja kohdalla. Tämä kakku, nämä kakkukestit oli myös hänen... Ei, aika, ei aikaansaannos, koska aivan itse Jari Ahalo kimmastui siellä siellä mutta... Miten siis homma hommaa siellä pyöritettiinkö? Se oli monen sadan tuhannen. Niin on kyllä. Täällä on kyllä monen euro hommaa, ja Se sehän, menee on tilanne. Tilanne. Siis sehän on mielenkiintoinen tilanne, että Harri Aholahan sen jälkeen, tiedättekö missä roolissa hän on nyt? Muistaakseni, meistäkse Ero Tuomari, onko päällikkö vai vastaa Kyllä, Kyllä, juuri näin. Hän, hän itse asiassa hän kiertää näitä lehdistötilaisuuksia, tai kiersi ainakin silloin, kun minä salostin vielä mestisotteluita Jypakatemia, niin hän oli siellä, sanotaan niin kuin kerran pari kaudessa. Taisin sanoa äsken muuten Jari Ahola, tarkoitin Harri Aholaa, totta, totta vie. Hän silloin valmenti kiekkovantaa kun Kyllä. tämä kakkuasia tuli, eli Anna Sakkoa ja niin edespäin. Niin Jari Ahola muten muuten vanha legendainen Jyväskylän kirin. Juuri, no juuri häneen sekoitinkin, koska, koska hän on myös väke hieno pärisä. hahmo. Hi no, eri, erityisen ja tärkeä hahmo Jyväskyläläiselle urheilulle, näin voitaneen sanoa. Ainakin urheilulle. Uskon, että hän on pystynyt vaikuttamaan monen muunkin, muuhunkin seikkaan. Se, <köhön> niin, nyt katkesi ajatus. Puhuttiin jo lehdistötilaisuudesta niin, niin pitkät. Pitkä tovi. Puhuttiin siitä, että valmentajat ei voi kauheasti kehua haukkua yksittäisiä asioita. Eihän nykypäivänä ainakaan ihan hirveästi näy toisaalta semmoistakaan, että koko joukkoja kollektiivinä ajettaisiin, ajettaisiin nurkkaan. Pääseekö pelaajat itse asiassa aika helpolla nykypäivänä loppujen lopuksi mediahampaista? Niin, se on vähän moninainen juttu sinällään sekin, että miten helpolla sitten pääsevät ja siinä tulee ehkä myöskin se median rooli sitten ja se oma suhtautuminen siihen joukkueeseen, että sekin on mielenkiintoinen kysymys aina median kohdalla, että mikä se oma pyrkimys on niissä jutuissa, että jonkun verran niitäkin aina näkee, että halutaan ehkä vähän enemmän lähestyä semmoisen kaveraamisen kautta sitä joukkuetta, mitä kautta saattaa toki olla esimerkiksi helpompaa saada näitä kuuluisia skuppeja sun muita, mm -hmm. mutta samalla se voi ehkä niin kuin rajoittaa sitä omaa jäävyyttä siitä asiasta, mm -hmm. että esimerkiksi on kuulu Pekka Holopaisella aikana hyvän puheenvuoron siitä omasta suhtautumisesta mediaa, että miten se on joissain tapauksissa saattanut mennä vähän vaikeaksi, tuo mm. kriittisten juttujen kirjoittaminen, jos kyseessä onkin sitten ollut joku vähän parempi kuin hyvän päivän tuttu. Niin, Tämä on itse asiassa sillä tavalla jännä, jännä aihe. Mulla, mulle ihmissuhteet on aika tärkeä asia muussa elämässä sillä tavalla, ja tykkään, tykkään jutella ihmisten kanssa ja tykkään kysellä. Kun kysyn, että miten menee, niin se tarkoittaa muutakin kuin, että, että jos menee huonosti, niin oletan, että siihen voi vastata ihan koko sydämensä niin sanotusti, niin sanotusti auki, auki, mutta, mutta tässä, tässä juuri oikeastaan mietin sitä, että omalla kohdalla on huomannut muutamassa kohdassa, että kun niistä pelaajista on, joistain pelaajista on alkanut pitää henkilökohtaisesti sillä tavalla, että tuo on hyvä tyyppi, niin se vaikeutuu heti se oma, oma tekeminen sillä tavalla, että ei kovin mielellään sitä kritiikkiä tulee. Toki näen niin, että on omaksunutkin enempi semmoisen huvittajaroolin omassa toimittajat, jossa kaukolalaitotoimittajana kun Radio Cityllä toimin, niin, niin, niin siinä on tullut ehkä semmoinen, ja mä jollain tavalla nyt, kun tässä kokonpanoa käydään läpi, niin Jere korkalla ja turateettinen on ollut mulla apuna hyvänä siinä, niin mä oon käyttänyt kyllä teitä siinä ajokoirina tietyllä, tietyllä tavalla, vaikka on jonkun verran kritiikkiä itsekin laskenut, mutta, mutta kuitenkin, että siitä on tullut itselle paljon helpompaa, eli on suhtautunut siihen omaankin tekemiseen kriittisesti, mutta toisaalta taas sitten, koska en ole ehkä tarpeeksi vielä valmis tinkimään siitä, mitä ihmisenä olen, niin, niin en ole tehnyt asiaa eteen vielä mitään. Joo, ja siis omakohtaisesti sanon, sanon sen vaan, että... että Omasta kohdalta on ehkä nyt tyytyväinen, että tullut tähän kiekkoskeneen sisään vähän myöhemmällä iällä, että vaikka itsekin olen 23-vuotias ja sinällään ikätovereita saattaa esimerkiksi Jupissä nyt pelaata, mutta silti hyviä ystäviä ei sieltä löydy, niin itse ei ole semmoisen laittanut itse asiassa pitää miettiä, että meneekö mulla joku ystävyyssuhde vaikka tässä, jos mä nyt kritisoin jotain tiettyä pelaajaa, vaan mä voin tehdä sen ihan oman näkökulman kautta. Kyllä. Niin, mä sanoisin niin kuin tuohon kritiikkiin, että kyllähän kritiikkiin myös pitää osata ottaa vastaan. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen suomalaisuuteen liittyvä piirre, että jos, jos jotakin henkilöä arvostellaan tai annetaan sitä kritiikkiä, niin se otetaan hirveän henkilökohtaisesti. Että kyllähän pelaajien ja, ja valmentajien ja kaikkien pitäisi sietää se kritiikki ja ymmärtää se, erottaa siitä persoonasta, se suoritus, että eihän siinä, jos me kritisoidaan jotain valmentajaa tai jonkun joukkueen pelaamista tai jotain pelaajaa, niin eihän me kritisoida niin häntä henkilönä, vaan me kritisoidaan sitä suoritusta, minkä hän on tehnyt siellä, siellä kaukalossa tai miten joukkue on vaikka pelaanut. Eihän se liity mitenkään siihen, että minkälaisia ihmisiä nämä on, ja mun se on aika jotenkin heikkoa semmoista Mitenkä se nyt sanoisi, että ei, ei osaamista ottaa vastaan myöskään sitä palautetta. Sitten vielä pakko niin sanoa valmentajana tuohon, tohon, no että tämmöiseen, valmentajakin esiintyy aika paljon kriitikkoina tai media, mediassa asiantuntijoina, niin kyllä se on, se on aika vaikea rooli varmaan monelle valmentajalle. Että jos ajatellaan vaikka, että olet televisiossa asiantuntijana ja sun pitää kritisoida vaikka seuran suoritusta, ja sitten se seura voi olla mahdollisesti vaikka jatkossa sun työantaja. Mm. Niin annatko sinä oikeasti sen kritiikin sitten sille jollekin seurajohdolle. Otetaan nyt tähän vaikka äh, stät, esimerkiksi. Niin vaikka jos STN toimintaa tuossa ihan hirveästi joku, niin kyllähän sinne varmaan tulee sitten mieleen että uskallanko mä sanoa kaikkea, mitä mä ajattelen, koska voi olla, että jatkossa onkin hakemassa heiltä töitä. Ah, niin siis, että, että, että on täysin oletuksella mennään, että jos olisit hakemassa heiltä töitä. Niin, Vaan näkökö mä oikeasti sun sähköpostiluonnostelmasi, <laughs> että hakemus oli jo menossa, Turo on mysteerimies, pori <laughs> hyvät naiset <noistia herrat>. ja <laughs> Se olisi kyllä melkoinen mysteeri. Se olisi, se olisi kyllä, ja tuota, mä en tiedä miten meidän ystävyydelle siinä kohtaa <laughs> Ensimmäinen jakso menossa, ja meskuupataan jo valtakunnallisia uutisia. Joo, täs. tää on kyllä, tää on kyllä, pitää keskustella. Tommi Kerttulan kanssa, että millä tämä voidaan Kyllä. ajaa pihalle. Ja se pitää oikeasti ymmärtää, että, että siinä vaiheessa kun aletaan kritisoimaan tavalla, niin pitää vähän olla niin kuin sillä asenteella, että ei ole mitään hävittävää, että uskaltaa sanoa kaiken. Kyllä mä itse olen sen kanssa silloin varsinkin kun aktiivisesti tuossa Jyväskylän juniorivalmennuksella mukaan, niin kyllä sinä piti aika tarkkaan miettiä. Se kuulostaa tälle jälkikäteen varsinkin tosi älyttömälle, mutta kyllä sinä piti miettiä. sinä alettiin jo marraskuussa miettiä, että mitä joukkoita seuraavalla kaudella valmentaa ja... Kyllä se vaikutti aika paljon siihen, että miten, miten erilaisissa yhteyksissä esiintyy. Että kyllä siinä miettii sitä, sitä tosi paljon, että onko, onko tavallaan paikkaa valmentaa seuraavalla kaudella tai, tai näin. Niin mä voin kuvitella, että noin sata ne on satakertaiset ne ajatukset ja paineet sitten, kun sitä tehdään niin työkseen. Että me ollaan viimeksi tänään täällä puhuttu tästä asiasta, että miten, mikä on esimerkiksi Lauri Merikiveen tulevaisuusvalmentajana, mitkä hänelle niinku niitä tärkeitä arvoja, tärkeitä asioita ja verrattuna moneen muuhun valmentajaa, että onko, onko valmius valmentajalla lähteä ulkomaille, onko, onko niinku, miten, minkä verran haluaa tinkiä tavallaan niistä omista arvoista. Mielestä tämä liittyy myös, myös tähän keskusteluun vähän, että, että mihin kaikkeen sitten, mitä, mitä miettii siinä vaiheessa, kun ootkin siinä vähän niinku kameran tai pöydän toisella puolella kritisoimassa niitä sun kollegoja ja kritisoimassa niitä mahdollisia tulevia työnantajia. Niin käsitinkä Turon oikein tuosta mitä sanoit, että en tiedä onko oikea sanoa välttämättä se, että media ja joukkueet kävisivät välttämättä niinku dialogia asiasta, mutta se, että osaa vähän niinku suhtautua siihen kritiikkiin sitä kautta, että siinä voi olla joku juttu niinku takana myöskin, eikä vaan sitä, että tämä on niinku henkilökohtainen hyökkäys jotain henkilöä vastaan. No juuri näin, ja tämä on mielestäni se pointti, mikä, minkä takia mun mielestä on ihan suotavaa, että esimerkiksi valmentajat, lukee, mitä mediassa kirjoitetaan. Sieltähän voi tulla joku uusi ajatus, että mahdollisesti siellä. varmaan niin kaikilla se kritiikki ensiksi vähän koskee ja kirpaise, että kun lukee, että on tehnyt työnsä mutta sitten kun sitä vähän ehkä niinku perehtyy siihen, mitä sitä lukee, on olemassa sellaisiakin toimittajia, jotka osaa, osaa tulkita asioita ihan piksusti, niin sieltähän voi saada vaikka ku ajatuksen siihen omaan juttuun, että et ehkä mun kannattaisikin miettiä, tätä asiaa näin. Ja se ei mun mielestä taas tarkoita sitten sitä, että luopuu vaikka omista periaatteista ja alkaa valmentaa sitä joukkoa, että yhtäkkiä täysin eri tavalla. Mutta kyllä sitä omaa ajattelua kannattaa silloin tälle haastaa ja mediaa yksi tapa, miten sitä pystyy mun mielestä tekemään. Niin, ja sitä mä mietin myöskin, myöskin varsinkin sen kokeenemmin, mutta Jere otti omaa ikäänsä esille, että 23V 23, ja vähän myöhemmin tulon mä taisin olla vielä vanhempi siinä vaiheessa, kun tuli, mutta, mutta jotenkin nyt, kun olen 31-vuotias, niin jotenkin mietin, että ne varsinkin mun ikäiset, kelle, kelle se kritiikki tulee, niin se ei kyllä sen ikäisille tule yllätyksenä enää, että Yleensä sen ikäiset on niin kokeneita jo, että ne kyllä tietää, milloin ne pelaa huonosti ja milloin ei. Ja, Joo, ja mä, niin. mä väitän noista johon pelaajista. Siis ajatellaan vaikka nyt yppiin liigajoukkueen pelaajia, että siellä, siellä joukkuehan on vanha pääosin, mutta siellä on kuitenkin näitä parikymppisiä pelaajia, niin kyllä hekin tietää, koska hän on pelannut hyvin tai koska hän on pelannut huonosti. Ei heidän sitä tarvitse lukea välttämättä sen tälle heistä. Niin, itse asiassa to, to oli tärkeä, he tietää, milloin on pelannut hyvin. Ainakin omassa juniori sen vaatimattoma jääkekuura, mitä juniorina pelasi, niin silloin kovinkaan usein ei tiennyt pelaavansa hyvin asioita. Ei tiennyt kovinkaan usein olevansa hyvää jossain asiassa. Saattaa olla ihan aiheellistakin tietysti, että ei, ei, ei semmoisia kehuja tullut, mutta ilmeisesti nykypäivänä, näin sanottakoon, niin nykypäivänä pelaajat on vähän tietoisempia nuoren, nuoremmatkin siitä, milloin menee hyvin, milloin Milloin se suorittaminen on sitä, mitä tarvitaan? Joo, tästä voitaisiin tehdä tietty oma jaksokin jossain mm. vaiheessa, että, että miten, miten hyvin pelaajat osaa analysoida sitä omaa, omaa osaamistaan. Tänä. Kyllä mä sanon, että esimerkiksi jos, jos on niin liikapelaaja, niin kyllä sulla pitää jo olla siinä vaiheessa sellainen kyky siihen itse reflektio ja semmoiseen arviointiin, että koska, koska milläkin tavalla onnistuu. Mä väitän, että nämä ysikasit on mulle tutkia pelaaja tuossa liikaporukassa, niin kyllä heillä on niin ainakin hyvin selvä käsitys siitä, että miten se oma peli milloinkin on kulkenut ja ollaanko oltu hyviä vai huonoja. Nimenomaan suhteessa siihen, mitä siihen joukkueen pelaamiseen, ei välttämättä niin siihen omaan semmoista, onko tullut vaikka tehoja tai näin, vaan onko pelattu niin heiltä on odotettu. Media oikeudesta kritisoida. Onko medialla oikeus kritisoida, kritisoida ö, joukkueita, sanotaan mm. nyt näin, tätä kautta, että joukkueita jotain niihin urheilijoita. Niin, mä, mä en ymmärrä, että miksei olisi oikeutta kritisoida. Toki niin kuin, tässä ehkä palataan pikkusen myöskin sivuamaan sitä, mitä äsken puhuttiin tuosta niin kuin, tietynlaisesta niin kuin, kritiikin vastaanotosta niin kuin, valmennuksen tai joukkueen tai median suhteen ihan sitä nyt kenellekin tulee. Mutta niin jos siinäkin olisi vähän niin avoimempaa se keskustelu siitä asiasta, niin todennäköisesti se olisi sitten myöskin faktapitoisempaa, ja siinä ei tarvitsisi arvuutella sitä, että onko tässä nyt kyseessä oma mielipide, vai onko tämä niin faktaa ja selvästi niin yhdessä mietittyä asiaa. Hmm. Mietin erilaisia välineitä, miten, miten näissä, että kun sehän on tietyllä tavalla kuitenkin mielipide aina, kun puhutaan kritiikistä. Ainakin jotenkin itse mielen sen niin, että aina kun on kritiikki, niin aina sen kritiikin aiheuttaa mielipide asioiden laidasta. No ei välttämättä. Mietitään esimerkiksi, jos katsoo ihan tilastollisia faktoja, niin ne nyt ei ole mielipiteitä. Ei, niin sinänsä joo, se on totta, mutta, mutta, voi... mutta onko se kritiikkiä, että esität tilastollisen faktaan? No. Sitä minä lähinnä mietin, että onko, onko se kritiikkiä vai onko se vain fakta, joka on olemassa. Tämä, tämä nyt lähinnä menee saivarteluiksi sanamuodoista, sanamuodoista, mutta kun itse pidän kritisointina enemmänkin sitä, että kritiikissä on kaksi osaa, on se osa, että mikä asia on huonosti, ja P-osa on se, mitä sille asialle pitäisi tehdä. Niin kun huonosti, kun ei fakta, just... fakta ei ole mielipide minun mielestäni. Niin, jos ajatellaan tälleen, että esittää vaikka kriittisen kysymyksen, mikä on kritiikkiä, niin voisin sen esittää vaikkapa ottelun jälkeen niin, että, että oliko Jypin ylivoimapeli tänään onnistunutta, kun pelattiin kuusi kertaa ylivoimalla ei yhtään maalia. Siinähän on niinku kritiikki ja sit siinä on niinku tilastofakta. Niin. Minun mielestä. Kyllä, niin. Totta. Totta. Kahdessa eri puissa. Mutta mut niinku, että mm. voiko onko medialla oikeus kritisoida, totta kai on. Ei varmaan, mä jotenkin, että kukaan muu kuin ehkä aikaisemminkin mainittu Juhani Tamminen, joka on toimittajalle heittänyt, kuinka monta ohjauspeliä on laittanut kuntoon, niin ei, ei varmaan jotenkin ajattele sitä, että sitä oikeutta ei olisi. Kyllähän ilman muuta, ilman muuta on, on oikeus, ja jokaisella on oikeus, se näkee ja mä ymmärrän sen, että jos vaikka joukkuetta tai valmentajaa kritisoidaan sen jälkeen, kun on tullut turpaa, niin se tuntuu tosi pahalta, ja siihen on varmaan Hermot on pinnassa ja tekisi mieli ehkä sanoa jotain vastaavaa sitten siihen vastaan, mutta että kyllä niin kuin mun mielestä media on kuitenkin väline, mikä välittää sitä tietoa taas sille yleisölle, niin kyllä siinä kannattaa aika asiallisesti myös saada vastata. Ja se on myös osa sitä valmentajan ammattitaitoa, että osaako se analysoida sitä omaa toimintaa niin, että se pystyy antamaan semmoisen kestävän vastauksen siihen kysymykseen vai ei. Ja välttämättä se... Vastaus ei tule heti siinä pelin jälkeen, vaikka että se on yksi syy, minkä takia myös nämä on vähän ovat vähän niin puuhaata tai hassuja. Mä olen jopa yllättynyt siitä, että kun ajatellaan vaikka mitä on nähnyt noita jypin pelien että siinä on aika hyvinkin osattu analysoida. Itsellä on niin ainakin se tunne sitä pelistä on niin vahva vielä sinä ottelun jälkeen, kun ollut valmentamassa, että on aika vaikea heittää sellaista hyvää, todella osuvaa analyysiä sitten sitä pelistä. Mutta kyllä mun mielestä valmentajan tehtävää esimerkiksi kuuluu sitten myös osata se... Mutta tässä taas on sitten toinen, toinen puoli, koska just silloinhan se on pikkusen ärsytettynä, se valmentaja. Niin juuri silloinhan tästä esimerkiksi nyt harmittaa, että ottanut talteen karijalausen kommenttia Erkka Westerlundista. Game 7, 2011 muistaakseni IFK Jokerit jälkeen, jos Karjalaune. Ei ollut hyvällä jalalla liikenteessä Erkka-Vesterlundia Erkka kohtaan, tämä, mutta, niin. mutta tähän esimerkkinä siis siihen, että kun se tunnetila on päällä, ralliautoilu on siitä onnellisissa asemassa, että on saanut MM-ralliradioita tehdä ylelle. Kuljettajat, kun tulee erikoiskokeen maaliin, joko se menee hyvin tai huonosti, mutta heillä joka tapauksessa on noin se, jos muistan oikein 150-200 metriä ja siihen maali se jossa lukee sitten hoitaa omaa tehtävänsä ja kuljettajan tehtäväksi ja siinä antaa omaa lausuntoa ja se tulee niin tunteen vallassa, ja se on aivan yksinkertaisesti parasta mediaa, parasta mitä siitä lajista saa irti. Ja jotenkin tuntuisi, että miksei se monistuisi jääkiekkoonkin, mutta ei se vaan, ei se vaan aina monistu. Toki pelaaja haastattelut aina heti, heti kaukalosta. Petteri Siivonen niitä muun muassa lytännyt nyt kovasti, kovasti niitä. Ehkä se Petteri Sihvosen kaltaiselle kuluttajalle, lainausmerkissä kuluttajalle, joka kuluttaa oikeasti jääkiekkoon tuskin sata peliä kauteen, eli riittää mitenkään, mitenkään, niin ehkä se hälle on semmoista tyhjää puhetta, mutta se on sille median kuluttajalle, se on tosi tärkeää, että niitä saa niitä tunteita, ne kuitenkin, ne tavallaan myy niitä kanavapaketteja lisää myy pääsylippuja peleihin, ö, mitä ikinä, myy fanipaitoja ja niin poispäin, niistä ne persoonat kuitenkin tulee. Niin ja mun mielestä tuossa on vähän sekin kulmaa, että tuossa on vähän niinku kaksi osa-aluetta, mist, mistä niinku. Riippuu myöskin, että toisaalta jos pelissä on esimerkiksi tapahtunut jotakin tunteita herättävää, niin silloinhan se olisi nimenomaan paras asetelma, että median näkökulmasta, ainakin en tiedä joukkueen näkökulmasta, että pääsisi heti siihen pihteihin ja kysymään, kun se syke ei ole sieltä miljoonasta ehtinyt laskemaan ja on vielä aika tuoreena sen mielessä, mutta sitten taas toisaalta se, että jos peli saattaa olla vaikka sitä nollanolla nyhjäystä ja siitä pitäisi kuitenkin jonkun näköistä järkevääkin sanottavaa saada aikaiseksi, niin ehkä se on parempaa, että saa vähän kuitenkin niitä ajatuksia myöskin kerätä sieltä, ei suoraan siihen mediaan eteen ihan niin hoomoilaisena miettimään, että joo, pelattiin omaa peliä ja tänään se ei riittänyt. Joo, se aina tekee mieli heittää jollain kovalla kun puhutaan omasta pelistä ja sen riittävyydestä tai riittämättömyydestä tai, tai niin poispäin. Mutta täs... jälleen kerran taas ne on niitä omia, omia näkemyksiä, sen niin, niin, niin. mm. ja tässä on se ristiriita, että jos ajatellaan, että ajatellaan niin tätä valmentamista, niin se, se on se oma peli, on niinku tärkeää. Ajatellaan lyhyttä turnausta ja pitkää sarjaa, niin joukkue pystyy keskittyy vaan omaan peliin. Niin kyllä se kannattaa silloin sitä niinku painottaa myös, myös sille joukkueelle, niille pelaajille. Ja sitten osalle se taas voi olla niinku se median kautta vietävä viesti, että me keskitetään. Siinä on kyse siitä, että halutaan sanoa, että me keskitytään tähän meidän oma, omaan hommaan, ja me halutaan olla aloitteellisia, ja ei mietitä sitä, mitä vastustaja tekee. Sinä et... siinä on niin kyse. Se mm. on todella kuiva viesti. Mutta toikin kuvastaa ehkä vähän just sitä, miten salamyhkäistä se viestintä loppupeleissä on, että nyt esimerkiksi viime aikoina tuolla sosiaalisessa mediassa tuo meidän peli on ollut paljon esillä siitä, että kuka ei tunnut tietävä, että mitä se loppupeleissä on. Viero, et annet... Latina, vai miten? <laughs> niin. Annetaan tämmöinen yksi käsite, joka kattaa monta asiaa. Niin mitä missäkin kontekstissa, niin se kuvastaa just sitä, että annetaan semmoisia aika suurpiirteisiä viestejä. No kyllä tavallaan, kyllä jos niin kuin meidän peli, mekin voidaan siitä puhua, koska sehän on äärimmäisen yksinkertainen konsepti, mm. mitä, mitä se niin kuin tarkoittaa, mutta että, että kyllä, se on, se on nyt nostettu tikuun nokkaan, ja kyllähän että jos, sillä, tässäkin vähän ehkä viitataan niin kuin Petteri Sihvosen, niin kyllähän hänellä on, se kuuluu siihen omaan brändiin tavallaan mm. se semmoinen kritisoimisen äityminen, että vähän niin kuin kaikkeen pitää kritisoida, ja jos on joku asia, mistä kaikki on niin samaa mieltä ja hyvää mieltä, niin hän on sitten vastahankaa sen kanssa, että se kuuluu tietyllä niin, tapaa niin, myös näin. ja Jotenkin itse ainakin viime vuosina Petteri Sivosella on mennyt myös siihen, että on tärkeää osoittaa, paitsi että on tärkeää osoittaa omaa mahtavuus, niin on myös tärkeää osoittaa kuka on itse asiassa ollut väärässä jossain kohtaa, tällä viittaa hänen ja Tuomas Nyholmin välillä käytyyn Twitter-taisteluun tässä, tässä vähän aikaa sitten. Mikä on taas sitten oma juttunsa, mä tavallaan ymmärrän sen kaiken kuvion siellä, että siellä taistellaan siitä elintilasta niin sanotusti kiekkomediassa ja, ja, ja se on oma, oma juttunsa ja, ja, ja Lähin reellistä sanottuna en ihan hirveästi ole noterannut muuten kuin ajatuksen tasolla, että näin on käynyt, että tämmöistä väittelyä on ollut. Ja jonkun verran sitä on haettu. Hän on käyttänyt näitä saha-termejä ja muuta, muuta äh, tuosta hetkinen ilta osastosta. Ja sitten siellä on vielä nämä kaikki kuviot, kun urheilulehti nielaistiin sanoma konsernin toimesta ja niin poispäin. Mutta ne ovat omaa juttunsa. Kaiken sen takana arvostan kuitenkin sitä, että Petteri Sifoninkin aika iso roolin on, isossa roolissa on ollut siitä, miten suomalaisesta jääkiekosta, kukaan urheilustakin, keskustelun on vienyt eri tasolle. Jos yksittäisiä vaikuttajia siihen asiaan, niin väittäisin kiistattomasti, että, että kyllä Petteri siivosella sinne iso rooli on ollut. Niin ehkä. Kyllä, jos voidaan toivoa, että joku henkilö ei kuuntele tätä podcastia, niin toivotaan, että Petteri sinä ei kuuntele, koska kehutaan vähän nyt häntä myös. Kyllä ei niinku vaikutus siihen nimenomaan tähän kiekokeskusteluun ja tavallaan myös siihen, että miten vaikka meidän peliä pelaataan, että miten niinku suomalaista jääkekkoa pelaataan, niin kyllä se on ollut yllättävän iso. Et hän, se, että onko hän ollut vaikuttamassa siihen, miten se millaiseksi se peli on muotoutunut, se, niin mm. siitä se en, en nyt osaa ottaa niin ja Se on niin, ihan täysin täysi eri asia mun mielestä. Kyllä, M mun kyllä, mielestä kyllä. Toki hän on ollut silloin Hämeenlinässä vaikuttamassa iteen valmentajana siellä, kun Jukka Jalonen on ollut, ja siinä voi olla, olla jonkinlainen yhteys. Tästä nyt kävi ehkä selväksi, että pian Jukka Jalosta ihan ehdottomasti suurimpana vaikuttajana tähän pelitapaan, miten pelataan. Mutta Petteri Sihkosella on ollut sitten taas niin median kautta se kanava tuoda sitä asiaa esille, ja mä ollut siinä vaiheessa itse aloitteleva kiekkovalmentaja tulee jossain 2000-luvun alussa, niin kyllä tiedän, että se, se keskustelu, mitä esimerkiksi silloin oli paljon Jyväskylässä semmoisia juniorivalmentajia, jotka nyt tekee tätä työkseen, niin, niin, niin kyllä, se, kyllä se vaikutus on ollut kiistoton siihen, että mitenkä nyt, nyt niin tätä kiekkoa Suomessa pelataan ja miten sitä vie läpi. Niin, jos ajat, palata vielä vähän tuohon mediapuheeseen, niin ehkä niin lukijan näkökulmasta niin voi vähän ehkä karikoidenkin sanoa niin, että siinä missä niin kuin joukkue puhuu esimerkiksi siitä, että pelataan omaa peliä, niin Petteri Sihmonen sitten taas avaa sen, että mitä se oma peli kenelläkin on, koska se voi kuitenkin monella joukkueella tarkoittaa aivan eri asiaa. Niin ja, vaikka Kyllä, se seuraavaksi, seuraavaksi, seuraavaksi. Niin ja vaikka se meni semmoiseksi leukailuksi Twitterissä, niin, niin kuin tuntuu välillä, että, että siellä puhutaan oikeastaan samasta asiasta, mutta... <lopulta> niin ja kuitenkin, kun persoonat kiinnostaa kaikkia niin loppupeleissä, jo. niin, niin tässäkin vähän sivuuttuu, niin virkistävää, että semmoisiakin tähän Twitteriin mahtuu. niin hän on sitkeä. Kyllä. Hän on, <lopulta> hän on sitkeä, kaveri. Välttämättä en, en ju, juuri kun Turo sanoi, sanoitkin, niin toivottavasti hän ei kuuntele, niin toivottavasti ei, ei jouduta väittelemään, koska koska energia energiaa kovin paljon niin varmasti tuu riittämään, tuu riittämään siihen, siihen touhuun, mutta, mutta joka tapauksessa mediakin on käsitteenä hyvin erilainen, kun miettii vaikka kymmenen vuoden takaisin. Silloin, jos muistan oikein, niin niitä aikoja se oli, kun Petteri Sivuselta alkoi tulla esimerkiksi urheilulehden Saatto olla jopa Facebookissa jo siihen aikaan tai urheilulehden sivuilla ainakin tuli semmoisia pelitapaa-videoita, missä niinku näytettiin. Ja, ja, ja nythän joukkueet on aktivoitunut tosi vahvasti medioina. Jotenkin tuntuu, että jotkut joukkueet pitävät jo itseään mediana. Itse asiassa Jypistä on tullut vahvasti viime aikoina semmoinen fiilis, että he pyrkivät ainakin sellaiseen tilanteeseen, että he ovat itse asiassa se media. Olen saanut sellaistakin opetusta jossain kohtaa, että media on latinankielinen sana, joka, joka on, on niin välissä, tai se johdentuu latinankielistä sanasta jotain muista, joka tarkoittaa välissä ja sinänsä välittää. Eli, eli on tärkeässä roolissa, mutta on tärkeässä roolissa myös ymmärtää, että mikä on sitä niin sanottua perinteistä mediaa, eli ehkäpä puolueetonta mediaa, jos, jos näin voidaan sanoa, ja mikä on joukkueen omaa sisältöä ja, tai joukkueen urheilijoiden omaa sisältöä ja niin poispäin. Niin ja siis tuo välissä ja välittää on aika tärkeää myöskin siinä mielessä, että pitää muistaa se, että mediat ei ole niin minkään esimerkiksi urheilujoukkueen tai minkään toimijan viejiä tai markkinointikanavia, mitä ehkä jonkun verran kuitenkin nykypäivänäkin näkee niin urheiluseuralta lähtökohtana, että pitäisi ajatella sitä yhteistä paikallista hyvää niin eivät sinänsä ole, mutta ovat kuitenkin. Se, minkälaisen kuvaan he sitä median kautta saavat esille, niin se toimii kyllä markkinointikanavana. Niin, no siis joo, siis, siis, siis justin... sillä tavalla, että pitää ymmärtää, mun mielestä niin joukkueille olisi tärkeää ymmärtää, että se toimii markkinointina, jos sen asia hoitaa hyvin. Kyllä, kyllä. Toki toimii myös markkinointina, jos se äärimmäisen huonostikin hoitaa, mutta se on sitten eri... <laughs> joo, eri, kyllä, siis, jo, siis tuossa nyt tarkoitin sitä justiin, mm. että, niin kuin, että median ei ole tarkoitus olla vaan kehumassa kyllä, ja justin. ylistämässä, miten hieno se meininki on. Että sitähän se joskus on ollut, mm. että ne oli vähän niin tämmöisiä markkinoinnin jatkeita, justin se, jotka kertovat vaan, että ihanaa leijonat ihanaa ja kaikki on ihanaa. Miten saataisiko me tästä semmoinen koonti, että mitä me, mitä me oikeastaan ollaan tässä käyty läpi? Tässähän saatiin oikein semmoinen tukeva, tukeva annos. sillä on maailmanmestaruus voit, voitettavana vielä, vielä tässä kohtaa tälle illalle. Eikö se Joo, niin katsotaan, katsotaan nyt valtilla, mutta tiettyjen tulosten pyörähtäessä näin se menee. Meillä on turmausta vielä tässä nyt kolme päivää jäljellä ja katsotaan, katsotaan pelataanko noususta vai mistä pelataan, mutta Illalla joka tapauksessa pelata ja kohta mennään katsomaan vähän videoita poikien kanssa. Siis pelivideoita. Niin. Ei, ei, ei tällä siihen tartuttu missään <tos> tapauksessa. Tällä on viittomakeleharjoitukset menossa, jos yritetään ymmärtää, ymmärtää toisiamme Jere Korkalaisen kanssa. Kyseessä siis puhelimen päässä turroteettinen alle 20-vuotiaiden maajoukkojen valmentaja Viron alle 20-vuotiaiden maajoukkojen. Menehän se nyt oikein? Ei päävalmentaja, mutta valmennuksissa olet sille mukana. Kyörit mukana muka. niin Juuri näin, täältä apuvalmentaja host. Ja, se. Jotka on siis mun, mun niin, joo, ri, Erittäin hyvä no. tarkennus, että ne on sinu, sinulle jalassa, ne hostiltaan äh, Niin Olla, Ollaan sitä mieltä, että mitä mieltä me ollaan. Tämä oli ihan hyvä pöhiin mediasta, ja me ei koota tätä millään tavalla tähän loppuun. No sitten se on niin. Ei. Erittäin hyvä. Farmisarja podcast, ensimmäinen kausi, ensimmäinen jakso on tulossa päätökseen ihan tuolta pikaa. Äsken jo vähän luvattiin, että ei, ei paketoida tätä meidän kaikkia keskusteluja, mutta paketoidaan se vähän sitä kautta, että kävimme aika vahvasti suomalaista urheilumediaa. Keskustelua, no moni voi olla eri mieltä siitä vahvuudesta, että kuinka vahvasti sitä käytiin läpi, mutta kuitenkin käytiin asioita, omia kokemuksiamme, omia näkemyksiämme. Turateittinen on tässä vaiheessa pudotettu, pudotettu kelkasta, jälleen kerran jerekon sormensa riehuu. Ri ri Mä venyttelen, että on ollut pitkä aika istua paikalla. No, se on nimenomaan kävelykadun, kävelykadun laita, laitamilla ollaan Jyväskylässä, mutta niin. Minkä, miten suomalainen kiekkomedia, suomalainen urheilumedia, ehkä nyt sen kiekkomedian kautta täytyy käydä läpi, niin asemoituu maailman mittakaavassa? Niin. Siis suomalainen mediahan on monen media verrattuna, ainakin kiekkoskeneissa varsin erilainen. Että Suomessa se on ehkä vähän edistyneempää ainakin minun mielestäni, niin se ja puhutaan esimerkiksi pelistä paljon yksityiskohtaisemmin kuin monessa muussa maassa. Että Oikeastaan voi melkein vetää semmoisenkin linjan, siinä missä Suomessa esimerkiksi puhutaan pelillisten aspektien kautta mediassa, niin taas ulkomailla esimerkiksi Pohjois-Amerkassa puhutaan paljon tilastojen kautta, ja sitä kautta sille pelille ei ole niin paljon sitä sijaa siellä. Esimerkiksi tuo Suomi-Kanada puolivälierä, jonka Suomi sitten voitti kaksi yksi, ehkä hieman onnekkaillakin maaleilla, niin luin noita kanadalaisia lehtiä paikan päälle jonkun verran, niin oikeastaan Samaa teemakanto jutuista toiseen, että oli tuurivoittoja käsittämätöntä, miten Toni Utunen, joka tekee kauden ensimmäisen maalinsa, voi tehdä sen Kanadan verkkoon ja tällä linjalla oli se käsittelypelistä. Mm. Niin siinä ei käyty oikeastaan semmoisia läpi, että miksi itse asiassa ei oltu niin tehokkaita tai niin hyviä, että niin. tässä saatu se pelipaketoita. Toki kaukanahan se ei Kanadankaan puolesta ollut, mutta, Eikö... mutta se juuri, että, että onko itse asiassa muut vähän jäljessä tämän asian suhteen? Niin kyllä, Suomessa minun mielestä aika paljon tehdään tämmöistä kokeilistakin puhetta eri, eri osa-alueilla urheilusta ja kokeillaan vähän, että miten mikäkin toimii, kun Jenkeissä on ehkä vähän enemmän semmoista tuttua ja turvallista. Niin onko se vähän tähtikulttia? Niin onko se vähän oikeastaan siitä, jos mietitään niin kuin USA ja Kanadaa, Kanada on niin pääosin vaikka jääkiikon puolesta. Se on aivan älytön se määrä. Mistä karsiutuu sitten loppujen lopuksi tämä esimerkiksi alle 20 maajoukkue, tai maajoukkue tai ne, ketkä pelaa nhl ja näin poispäin. Sitten heidän jälkeen on vielä sellaisia pelaajia, että Suomessa varmaan hekin olisi melko korkealla jalustalla, tekisivät ammattilaisuria ja näin poispäin. Se on aivan älytön se määrä, jolloin voidaan uskoa tietyllä tavalla siihen, että niitä pelaajia tulee, niitä huippuja tulee, koska se määrä, mistä sitä ammennetaan, niin Heistä löytyy ne lahjakkuudet. Toisaalta resurssitkin myös mahdollistaa sen, että heistä sitten lopulta tulee kaikki juniorisarjat on laadukkaita ja ketkä ei pääse niihin juniorisarjoihin, niin sit vaihtoehtoja kuitenkin on siinä vielä edetä, edetä omalla että Kun se laadukkuus on niin kova, niin yksilöt on niin kovia, niin hyviä, niin yksilöt siellä, että heistä niin väkisinkin tehdään joukkueita, jotka menestyy. Niin Vähintäänkin välttävästi, niin vähintäänkin tyydyttävästi sanotaan näin. Kun Suomi taas on sellainen, missä ammennetaan pienestä. Mä otan tähän sotavertauksen. Suomihan joutuu olemaan toisessa maailmansodassa paljon ovelampi kuin Neuvostoliitto, koska Neuvostoliitolla oli paljon enemmän väkeä tuhlata tähän, tähän touhuun, ja paljon enemmän rahaa tuhlata kaikkeen materiaan, jolloin Suomi joutuu oikeasti miettimään kaikkea sellaisia ovelia. Samahan pätee vähän nyt tähän. Suomessa Kyllä. on paljon pienempi määrä, mistä ammennetaan, mutta pitää olla oveilla. Paljon vähemmän rahaa tuhlata siihen, siihen hommaan. Tuhlaus on väärä verbi totta kai, koska tärkeän asia on, että tässä rahaa laitetaan sinänsä. sinänsä niin tässä joudutaan olemaan tietyllä tavalla pienempänä, pikkasen ovelampi. Joo, ja monillakin eri saroilla oikeastaan, että liittyy kaikkeen valmennuksen tärkeyteen ja sen yhte, yh, yhteishengeen ja kaiken tämmöiseen tärkeyteen. Että, mutta oikeastaan tuli tämmöinenkin asia mieleen tuosta, että... Vähän sivustin tuossa sitä, että semmoinen tietynlainen tähtikultti on aika paljon voimakkaampi tuolla Pohjois-Amerikassa. Niin ehkä sekin liittyy osaltaan siihen, että jos mietitään vaikka alle 20 pisten maajoukkuetta, jos sä oot Suomessa varaus, niin se on käytännössä juttu, että sä olet sitten alle 20 pisten maajoukkuessa. Mutta välttämättä Kanadassa esimerkiksi on sellaisia vuosia, että se ei todellakaan ole ihan juttu, koska sitä massaa on niin paljon, mitä kautta sitten taas ne pelaajat, jotka ovat siinä joukkuessa, niin se enemmän korottaa heidän arvoa, että he ovat niitä niinku tämmöisiä wow-pelaajia. Mm. Monesti mietin sitä, että Suomessakin pelaa sellaisia pelaajia tai on käynyt pelaamassa paljon sellaisia pelaajia, jotka on pelannut alle 20. MM-kisat Kanadassa vaikka. Hmm. he ole saavuttanut sitten sen jälkeen ammattilaisuraa, mutta oikeesti puhutaan siinäkin kohtaa oikeasti aika lahjakkaista kaverista, koska on pystynyt siinä, siinä uran vaiheessa. Ja mun mielestä nämä ei saa kovin paljon arvoa tänne tullessa, että heistä puhutaan vähän semmoinen, että no junna niin, siinäkin tulee. on minun mielestä ehkä vähän muutosta tulossa, että mm. onhan se arvostus näille 20. mm kisoille kasvanut ihan merkittävästi oikeastaan, no varsinkin sen jälkeen, kun Suomi on alkanut paljon säännöllisemmin siellä menestymään, että menestys on ruokkinut sitä kiinnostusta siinäkin mielessä, ja sitä, sitä kun menestystä on tullut, niin mediakin on alkanut tarttumaan asiaan paljon enemmän, ja sitten kun media tarttuu asiaan enemmän, niin kansakin alkaa tarttua siihen asiaan paljon enemmän. Mitä voidaan tehdä vielä paremmin sun mielestä? Mikä, mikä veisi tätä kaikkea parempaan suuntaan meidän, meidän mediassa, vai pitäisikö meidän lähettää tämä apua Kanadaan? Don Cherry rauhoittuisin ja alkaisi puhua viive lähdöstä, niin kuin Petteri Sihvonen kanssa Niin, ehkä semmoinen seurathan tekee jonkun verran näitä tutustumismatkoja Pohjois-Amerikkaa, että miten siellä esimerkiksi se ottelutapahtuma järjestetään, niin tämmöistä mediavaihtoa tehdään. Siis Jumalan kautta, että oli hieno homma, jos Don Cherry saataisi Jyväskylän katsomaan Jypin peliä, ja se sinne tolpan taakse ihmettelemä, <tos> ihmettelemään, että ja etsimään Duck ilmooria, jota suuresti, suuresti ihailee, se olisi jo jotakin, mutta ihan totta. Ja ehkä annetaan Kallista. vielä se joukkueen sen nimilista käteen ja sanotaan, mm. että siitä lähdet tulkitsemaan sitten. Että. Joo ja haastattelijaksi Tami ja sitten kilpaillaan, että kummalla värikkäämpi takki tänään päällä kumpi saa enemmän suufori? Todellisuudessa peliä ei tätä koko signaalissa. Kumpi saa name droppailtua enemmän. No, niin. Nimenomaan. Väitän kuitenkin, että vielä Don Seri, joka, joka Pohjois-Amerikassa vaikuttaa kiekkomediassa, niin väitän, että hän on vielä kova äänisempi kuin meidän, meidän Suomen, Suomen vastaava kiekkoleijonnaksikin. Mutta jos toisaalta ehkä vähän niin palata vielä mm. huumorista tähän ihan asiaan, mistä oltiin aloittamassa, miten tämä voisi mennä paremmaksi, niin kyllä mä olen monta kertaa miettinyt sitä ihan niin avoimuutta, mitä sen Turon kanssakin sivuuttiin tuossa. Että ei välttämättä sitä dialogia, mutta ihan niin tämmöistä käytännöistä lähtien, että se voisi olla paljon avoimempaa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassahan on näitä beatwritereita paljon, jotka käytännössä niin matkustaakin joukkueen mukana, mm. mutta eivät kuitenkaan sinällään ole niin välttämättä sitä ihan niin semmoista seuran, puhdasta markkinointia, vaan siinä on sitä journalististakin näkökulmaa. Joku. Eli Beatwriteristä kun puhutaan, niin puhutaan ikään kuin hovitoimittajasta, Kyllä. joka kiertää, kiertää no ei ole no ihan varma kiertääkö kaikkia, mutta aika paljon matkusta varsinkin playoffia, joka matkustaa joukkojen mukana. Kyllä, hyvin pitkälti. Näin. Tätähän pikkasen nähtiin ehkä osalla viime vuonna CHL otteluissa Tuomas Hekkilän muistaakseni matkusti tsekkeihin esimerkiksi samalla purtilalla jossa on siivet, siivet kiinnitettynä niin lentokoneella. Jos, jos, jos nyt oikein muistan. muistan Joo, niin kyllä matkusti ja, että... jos esimerkiksi nyt tuota Heikkinä muutenkin aika piittrua, että se on nyt ollut esimerkiksi on... tässä vaihdon kohdalla, että paljon on ollut harjoituksista, erilaista materiaalia ja muuta tämmöistä. Niin, nimenomaan. Ja se... Mikä minun mielestä varsin tervetullut niin tähän suomalaiseen kiekkoskeneen. On se nimenomaan juuri, juuri sitä. en Rehellisesti sanottuna ei riitä dataa kertomaan, että miten se on muualla hoidettu. Aamulehti käsittääkseni on aika vahvasti Tampereella hetkinen Lauri Lehtinen ainakin, ainakin melko vaka vakaasti seuraa mole molempia. Muista ja, ja, ja, niin. ehkä sitten, jos miettii jonnekin Helsingin Sanomien puolelle, niin ehkä hmm. vaikeampi lehti ehkä sillä mm. tavalla taivuttaa pelkästään maakuntalehdiksi vaikka IFK. IFK siellä iso, iso asia onkin. Mutta niin siis joo, tosta oikeastaan nopeasti, jos ottaa vielä kiinni, niin puhuttiin kuitenkin paljon tästä kritiikistäkin, niin onhan se sitten kuitenkin aika pientä verrattuna moneen maahan. Esimerkiksi, no ääripää esimerkkinä esimerkiksi vaikka joku brittimedia jalkapallon kohdalla, mutta ehkä myöskin osittain sitten tuo pohjois media sitten taas jääkiekon kohdalla. Niin. Nyt katkisin ihan täysin. Seuraavallisesti sanottuna, kuule Jere, ajatus. Tyhjensin pankin. Niin, tyhjensit pankin ja toivottavasti ei ole ainakaan omaa tiliä. Ähm. Niin, mikä se tämä sarjan nimi oli? Farmisarja. Podcast teille, kausi yksi, jakso yksi. Pilotti. Ei, ei mutta pilotti on reenaamista, tämä on tosissaan, mä olin tosissaan tässä nyt. Kyllä on TV-sarjoja, joissa se jakso yksi on pilotti. Okay, no vaikka sit mä, kuinka paljon. Sitten mä hyväksyn. Tässä jaksossa kuulitte Joni Pakarista allekirjoittunutta kirjoittunutta. Korkalainen täällä, terve. Ja suoraan Eestistä. Onko se Eesti virallinen? No Turateittinen. Juuseleskinen. <laughs> niin se juuri nimenomaan. Turateittinen siis alle 20-vuotiaiden maajoukku, Viron maanjoukkojen valmennuksesta valmennuksessa mies, ja tulee ää, tänne jossain kohtaa, ja siinä kohtaa, kun Turateittinen saapuu tänne Jyväskylle, niin saadaan hänet muullakin kuin ispestiä turnauksesta tutulla selostossoundilla, eli Turateittinen oli puhelimitse meidän kanssa yhteydessä tässä, mutta oikein paljon kiitoksia teille kuuntelusta, seuraava jakso luvassa joskus. Joskus, saadaankohan silloin vielä vähän löysempi loppu tähän aikaiseksi? En tiedä, tässä on just kulutettu muutama minuutti. No niin, <laughs> nyt Matti Natii päätötyy. Kiitos. Hep, hep,